jednoga istinitoga Boga i koga si poslao Isusa Hrista ja te proslavih na zemlji Dijelo svrši koje si mi dao da izvršim i sada proslaviti mene oče u tebe samoga slavom koju ima dok u tebe pre nego svet postade Objavik ime tvoje ljudima koji si mi dao od svijeta, tvoji bijak upa ih meni dao, i tvoju su riječ održali. Sad razumiješe, da je sve što si mi dao, o tebe, jer riječi koje si mi dao, dao sam njima, i oni primiše i poznaše, zaista da o tebe izidžo, i vjerovaše, da me ti poslamo. Ja se na njih moj, ja se za njih molim, ne molim se za svijet, nego za one koji si mi dao, jer su tvoji i sve moje tvoje je i tvoje moje i proslavio sam se u njima i više nisam u svijetu, oni su u svijetu i ja dolazim tebi, oče sveti, Sačuvaj ih u ime tvoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao mi. Dok bejak s njima u svijetu, ja ih čuvaj u ime tvoje. One koje si mi dao, sačuvaj, i niko od njih ne pogibe, osim sina pogibli. Da se ispuni pismo, a sada dolazim tebi.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 i svetog edunka. Evo braći i sestre. I sedme nedelje nakon vaskasenja Hristova. I privodi se kraju domostroj našega spasenja. Apostoli sabrani u gornjoj sobi Čekaju silazak Svetoga Duha. A Gospod vaznosi se među angelske sile, kako su Sveti oci Duhom Svetim providili, da se Gospod ovih deset dana između vaznesenja i silazka Svetoga Duha, dakle svaki dan vaznosio od jednog do drugog anđelskogčina a u 10. dan stupio na presto Presvete Trojice seos desne strane Boga i Oca i nisposlao duha svetoga na svoje svete učenike i apostole A mi se, braći i sestre, naše generacije još možda gledo, kozmadno sećamo priča na one velike bitke koje su se odigrale u našem narodu, koje su rešavale sudbine naših predaka, priče o kojima su Ti isti naši preci uzgusle pevali i u danima robstva sećanjem na slavne pobede krepili svoju veru i snažili svoju tradiciju. Nažalost, naše pokoljenje, u mnogome prekinuši vezu sa tradicijom, Niti ima više potrebu da peva, niti da se seća slavnih pobjeda. Budući da misli da je u slobodi, ne znajući da je u najvećem ropstvu u kome je ikada bio naš narod. Ali eto, velike bitke ostaju I cela istorija našeg čovečanstva Prožeta je tim borbama, ratovima I svuda krv, smrt I radi slobode jednoga naroda Mnogi su drugi narodi zapadali u ropstvo I radi sreće jednoga Žalosti, tuga mnogih. A istorija, umjesto da postane učiteljica života, ona je postala strašni, strašna neman, koja proždire, koja stalno i stalno ponavlja stalno seje smrt o jadnome ljudskome rodu. Ali te bitke, makoliko da su velike, ishod njen značajan samo do ishoda druge bitke. Slavna pobeda postaje beznačajna nakon sramnog poraza. Ali, Postoje i neke druge bitke, neke druge borbe. Nažalost, našim generacijama već potpuno nepoznate. Pa ih ni ubajke više ne smatramo. Osim tu nas malog stada, crkvi, sabranog, pa i mi tek onako nejasno, I plašljivo Znamo Ali samo površinski Duhovne borbe Nevidljive telesnim očima Ali koje svako od nas Oseća na sebi Jesu mnogo značajnije Mnogo važnije Od ovih Koje nam istorija nudi. Upravo te borbe opredeljuju našu večnost i ishodnjen u vremenu ima posledice za svu večnost našu. A pored toga što svako od nas ima tu svoju ličnu borbu Kroz istoriju crkve naše postojele su i te velike velike borbe kako bi u istoriji rekli svetski ratovi. Gde se vaseljena palila požarom jeresi i gde su oci spremno stavši u bedem, sprečili širenje tog požara i potpuno ga ugušivali. A tako imamo sedam vaseljenskih sabora, sedam velikih borbi naše crkve protiv zla koje je djavo posejao u njene redove. A ove nedelje, eto, slavimo spomen upravo na prvi vaseljenski sabor, na prvu tu veliku bitku. Jer u četvrtom veku već je hrišćanstvo počelo da bude priznato u nekim državama, tako najpre u Jermeniji, gde je čudesno preobraćenje idolopokloničkog pokloničkog izveropodobnog cara Tirindata, u najvećeg zaštitnika hrišćanstva i ustanovitelja, dakle, prve hrišćanske države, a zatim i u Gruziji, gdje je Sveta Nina prosvetila celu Gruziju. A zatim, eto i, došao je red na Veliko Rimsko carstvo i na Svetog cara Konstantina, da pomoću krsta pobedi, pobedi tamo gde ni mač, ni oganj nisu mogli. Ali, davši slobodu krišćanima, razvila se ta opasnost da se među pšenicu uvuče i kukolj, A koji to koristi i kojima, kojemu je u stvari ljudski rod jedino polje gdje može da sebi stvori neku zluradost i gdje može da nanese poraz stvorejenju Božijem samim tim i da ražalosti Boga stvoritelja uporno nastoji da ljude otrgne od spasenja za svaku dušu koju pridobije, on veliku zluradost. Pa je takvu crkvu Božju ubacio to mišljenje da Isus Hristos nije Bog, ravan Bogu, Ocu, već da je stvoren i da je postojalo vreme kada ga i nije bilo. I ta strašna jeres uvijena u filozofske sisteme tadašnjeg kantičkog sveta zapalila je ceo istok. Munjevito se širila. A svoj izraz dobila je kroz jednog sveštenika u Aleksandriji, Egiptu U imenu Arija, koji je bio jako učen, dobar govornik, kažu da je bio i moralnog života. I on je istupio sa tim učenjem i koga su već mnogi imali u svojim glavama, a kroz njegovo izlaganje i lako ga prihvatali. Stoga se stvorio veliki nemir u crkvi Hristovoj. Kaže se da su se čak po trgovima tukli hrišćani, pravoslavni, sarijancima, da su se u porodicama takođe svađali jer je jedan bio za to da je Hristos stvorenje, a drugi da je Bog. Tako da je car Konstantin da bi u neumiru crkvu sazvao taj vaseljenski sabor Prvu veliku bitku hrišćanstva sa jeresima. I tamo su se sučelili veliki oci. Dakle, sa sviju strana došli su i sa zapada, došli iz Jermenije, iz Gruzije, čak i iz Persije, gde je takođe hrišćanstvo bilo posejano, ali u to vreme car Sapor je rađao mnoge mučenike u ovoj drevnoj zemlji. I je bi pobeđen silom Božijom. Mada zli kukolj nije tada bio istrebljen do kraja, ipak je uspostavljena prava pravoslavna vera u jednom Istinitog Boga u Trojici. Ta se vera konačno utvrdila na drugom vaseljenskom saboru. A rijanstvo je životarilo sve do sedmog veka, kako kažem. Gde je konačno položilo oružje i izumrlo. A sada našoj generaciji možda i Nije jasno čemu sve to, jer je to vredno svađe, to re, vredno čak i prolivanja krvi. I zašto je sveti Nikolaj na tom istom saboru istupio, prišao Ariju i udario mu šamar? Nije nam jasno, jer i mi sami ne poznajemo dovoljno tu našu veru za koju oci živote položeše. Jer zaista, zaista bi strašno bilo da Jari svoj svoje učenje rasprostrao po svetu. Da je Isus Hristos samo stvorenje Božje. A kako smo onda mi spašeni ako on nije istiniti Bog? Ako Bog nije sišao u telo, Uzeo ljudsku prirodu i iscelio je od pada, od prvorodnog greha Adamovog, čemu se onda mi imamo nadati i zašto smo se ovdje okupili i kime ćemo se onda pričestiti uskoro. Sve sveti oci su imali tu svest, znali su da je jedino istiniti Bog moćan da spase palog čoveka. I nije bilo kompromisa. Borba do krvi. A pa eto danas, kad smo izgubili tu svest, vidimo i sami koliko jeresi, koliko sekti, koliko raskola. I mi to tako gledamo možda i bez bola, možda i sa simpatijom, ne znajući koliki se otrov širi iz toga. I eto danas pravoslavna vera sabijena. Je to mi malo stado koje Još uvek sledimo Krista, i mi, ne poznajući svoju veru, postajemo lak plen za razne sektaše, za razne jeretike, za razne raspolnike. I zato ne treba da nas čudi, kada čujemo da je onaj koji je dojuče bio s nama, da je sad u nekoj sekti. I zato trebamo se interesovati za svoju pravoslavnu veru jer bez njeno poznavanja nećemo moći ni život po veri da sprovedemo kako treba i onda je vrlo lako upasti i u prelest i onda smo već lak plen za neprijatelja našeg koji nas vitla celog života Tako, braći i sestre, eto, znajući ovu priču i molitveno bivajući stalno sa ocima našim koji nam tu pravu veru ostaviše i koji mnogi od njih živote svoje za nju položiše, imajući i našeg posejatelja vere, svetoga oca Savu, i novog ravnoapostolnog svetog vladiku Nikolaja, koji nam tu veru ponovo i ponovo izložiše i pozvaše nas da je sledimo, da ne levo i desno i da se upravo verom borimo i da verom pobeđujemo, imajući sve njih, da umolimo gospoda našeg da nas udostoji, da u ovome životu održimo tu veru do kraja i da u budućem slavimo njega, Vaskrsloga i Vaznesenoga, zajedno sa svima ocima i u vekove vekova. Amin. Hristos Vaskrse.